Prvo pitanje, da li bi nam šejh mogao objasniti o srodstvu po mlijeku? Da li se smatra muž majke po mlijeku babo i njegovi roditelj dedom i nanom? Allah vas nagradio. Bismillah e, za propis dojenja Ja ću vam reći jedna pravila da braća i sestara razumiju neću urazi duboko. Zapamtiti ta pravila. Hajde sad da, kao maštiramu da ima veze izmažu ta djeta, koji doju od ta majka. Ima kao špag, razumijeti? Koji izmažu njega i ta žena. Znači, on kad doju od ta žena, znači sad jelki špag, to je sad postala njegova majka. Pa... Njezi muđi je, treba biti otcu pomlijeku. Majka i otac pomlijeku, njehovi djedovi za taj mali pomlijeku. Ta djena, koja je dojela i njezi muž, imala prije djeca. Te djeca za ta mali koji doju braća i sestra pomlijeku. Ta Braća i sestara ima od njih neki koji je brat po majca, brat po otcu. To sve isto braća i sestara po mlijeku za taj mali. Još nešto. Znači špak samo drži taj mali do majka i komperi ta rodbina koji je tamo. A njegovi pravi braća i sestra nemaju ništa s tim. Znači on ima pravi otac i majka. To imaju djeca. Nemaju ništa sa ta tema. samo vezaj izmađu taj koji je držišpak, izmađu njega i ta majka. Bez obzira, ta žena imela prije djeca od neki mož, positoga budu ži Mož in sve djeca koji dolazi od ta majka, razumjeti barača i sestra po mljeku, bez obzira, po majca majcali po ocu. Isto ta majka ima sestra. či post. Tetka po mleku. Ta otac, taj otac. Ima braća i sestra. To je tetka po mleku. Tako dali tako dalje. Ja mislim, tako vama sve jasno. Allah najbolje zna.